«Нічого, минеться». Вона поклала його голову собі на груди і заколисувала немов маленького. Сивий чоловік зітхав так тяжко, що аж ніби схлипував, і цей плач без сліз вразив Софію дуже глибоко. «Віталь, скажи, Тетяна була чимось на мене схожа?» Ні, Софійко, зовсім ні, але я ніколи не знав іншої жінки. Боюся, що не зможу з іншою. Які щасливі ви були, заздрю. Ти не знаєш, як це чудово знати тільки одну жінку і одного чоловіка. Вірніше, саме ти це і знаєш. Вибач, Софійко, я хотів допомогти тобі собі, а вийшло. Нічого, Віталька, все ще буде добре, от побачиш. Просто ти ще не готовий. Так, ми ще не готові. Це я винен. Я чоловік, я старший. А скільки тобі? 32. А мені 26. Не такий ти вже й старий. Ні, я повинен був збагнути. Те, що ми збиралися зробити, має вирости з любові, з кохання і тільки з нього. А я хотів забути, звільнитися від тягаря пережитого. Від думки Від Я теж Я не шукала А знайшла ті ліки Що страшніші від хвороби Знову вірші Твої Та мої, напевне Вони проговорили Лежачи поруч майже до ранку Світало, коли Віталій підвівся. Я поїду, Софійко. Хай баби язиками не плещуть. Щасливо тобі, братику. Заходь. Віталій Олексійович поїхав. Тепле почуття оповело Софію. Не потрібно було робити того, що вони почали. Це справді не з любові, з віччаю, самотності, згоря. От нічого й не вийшло. І все ж їй добре з ним. Добре і затишно, мов із з братом. Розділ другий. Чим ближче було до вересня, тим більше людей з'являлося у житті добровільної черниці. Ігор привіз на талочку. До хати не зайшов. Поставив під дверима валізу з речами. Переконався, що Софія вдома і одразу ж забрався геть, не промовивши ані слова. Може, чекав, що вона покличе? Не покликала. Не була готова до розмови. Не хотілося пірнати знову в ту брудну річку, звідки щойно виборсалася. А чекати чогось іншого, окрім прокльонів та дорікань, не доводилось. Натуся Топтуся надала її життя нового змісту. Сидіти на канапі вже більше не випадало, бо донечка потребувала ням-ням безліч разів на день. До того ж, довелося перевести її до іншого дитячого садка, ближче до нового помешкання. Перед першим вересня до Софії завітав череватько. Засмаглий, якийсь ніби підсушений сонцем, він виглядав цілком респектабельно Привіт, відлюднице Тільки учора повернувся з відпустки і одразу до тебе